السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على النبي محمد وعلى اله وصحبه ومن تبعهم باحسان إلى يوم الدين اللهم لا علم لنا الا ما علمتنا انك انت العليم الحكيم اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمت علمنا وزدنا العلم رب العالمين صلوات والتحيات تقع على سمو عزيهن الله وكسو صلوات svevišnjem Allahu, onolika, kolika je njegova veličina i koliko samo njemu uzvišenom i doliko je. Neka su salavati i salami na njegovog poslanika i miljenika Mohameda Mustafu, alihi salatu wasalam, Selam, njegovu častnu porodicu, sve njegove drugove ashaabe i sve one koji ga dosljedno slijede do sudnjega dana. Uz Allahu dozvolu, večeras u ovom terminu, nakon jacije namaza, nastavljamo se družiti s govorom o islamskom vjerovanju, odnosno najbitnijim pitanjima koji se tiču vjernika i vjernice. Govorimo o pitanjima koja će svaki od nas bio vjernik ili vjernica, muško ili žensko, biti pitani u svome kaburu. Ko je tvoj gospodar, ko je tvoj poslanik i koja je tvoja vjera? I od odgovora na ova pitanja ovisit ostali dakle trenuci čovjekovog života na drugome svijetu. Onako kako odgovori na ova pitanja, tako će mu i biti poslije nakon njih u Kavuru i poslije, dakle konkretno na sudnjem danu. O svemu tome družimo se kroz govor velikog islamskog učenjaka Mohameda ibn Abdilvahaba, rahimahullahu ta'ala, kroz njegovu poslanicu tri temelja i njihovi dokazi tri temelja i njihovi dokazi. I prošli puta otpočeli smo govor, kakve i slušali smo kako autor kaže feiza qila laka manarabbuk. Kada budeš upitan ko je tvoj gospodar, faqul rabbiyallahu allazi rabbani wa rabba jami'a alamin bi ni'amihi. Reci odma kada budeš upitan na dunjaluku ili sigurno budeš upitan u kaboru. Dakle, posle svoje smrti, ko je tvoj gospodar? Odmah reci na Dunjaluku, ne dvoumi se, odmah reci moj gospodar Allah. Fe kul rabbi Allah. Moj gospodar Allah. I živi po tom pitanju na Dunjaluku, pa odmah kada budeš pitan u kaboru, ko je tvoj gospodar? Odmah odgovori, moj gospodar Allah. Ko je Allah? Ko je... Tvoj gospodar, šta su osobine tvoga gospodara? Kaže dalje autor uh, uh, reci moj gospodar je Allah, elledi rabbani wa rabba jami'a alamin bini'mihi. Onaj koji je odgojio mene i sve svijetove svojim blagodatima, odnosno moj gospodar je Allah onaj koji stvara mene i sve druge svjetove i onaj koji odgaja mene i Dakle, sve druge svjetove svojim, svojim blagodatima. I kaže, ovojma budi, on je moj bog kojeg ja obožavam i ja mimo njega nemam drugog, nemam drugog boga kojeg obožavam. Zatim je autor budući daje naslovio svoju brošuru tri temelja i njihovi dokazi. Tri temelja i njihovi dokazi, pa ovo je prvi temelj i kada govori o njemu, onda spominje i Dokaze. Onda spominje i dokaze. I onaj ko se druži s njegovim knjigama, isčitava ih ili sluša, zna dakle da autor rijetko kada govori od sebe, a da nakon svoga govora ne dođe sa bilo kuranskim ajetom ili hadisom Allahovog poslanika, alihi salatu wasalam, je li kao dokazom. Pa kaže, dokaz za to jeste da je Allah taj koji je stvorio mene i sve svjetove i onaj koji odgaja mene i sve svjetove svojim, blagodatima, dakle, da je on gospodar svega stvorenog, dokaz tome su riječi Elhamdulillahi Rabbil Alemin. Elhamdulillahi Rabbil Alemin. Sva pripada samo Allahu gospodaru svi svjetova. Sva hvala pripada samo Allahu ko je Allah gospodar svih svjetova. Pa je sa ovim, dakle, ajetom, ujedno prvim ajetom u Allahu izubhanu wa ta'ala knjizi, dakle, A autor dokazao ono što je prije toga što je prije toga rekao. Dakle sa 1. majom je dokazao a zasigurno posle Kur'an i Kerima takvih ajeta ima ima još mnogo. Nakon toga autor kaže: Fe iza qila laka bima arafta Dakle nakon što ti tvrdiš da je tvoj gospodar Allah. Ako budeš upitan Po čemu si spoznao svoga gospodara? Na osnovu čega si spoznao da je tvoj gospodar Allah? Jer kada osoba nešto tvrdi, to treba da dokaže. Kada osoba tvrdi da vjeruje u Allaha, da poznaje svoga gospodara, treba da to dokaže, da pojasni put, način kako je upoznao svoga gospodara. بَكَجَ فَإِذَا قِيلَ لَكَ بِمَا عَرَفْتَ رَبَّكَ كَذَا بُدَيْ رَچَنُو كَدَا بُدَيْش ЎПИТАН А ЧИ ІМЕСИ ТО СПОЗНАО СВОГА ГОСПОДАРА ТИ РЕЦИ بِآيَاتِهِ وَمَخْلُوقَاتِهِ ТИ РЕЦИ ОДМА ОДМА ТАКЛЕ Kao dokaz svome vjerovanju, svome ubjeđenju, svojoj spoznaju uzvišenog Allaha. Ti reci odmah. Dakle, i ove riječi se upućuju nama vjernicima da na osnovu ovih riječi, ovih savjeta upoznajemo i povećavamo svoju spoznaju Allaha subhanahu wa ta'ala našeg gospodara. Pa kaže, bi ajatihi vama hlukatihi. Spoznao sam svoga gospodara kroz njegove ajete i njegova stvorenja. Kroz njegove ajete i njegova stvoreljne često se ovako ili tako i u našem jeziku govori ajeti, ajeT iako je to dakle arapska, arapska riječ. Ajet ima značenje, kada bismo dakle doista ga preveli u našem jeziku, ima značenje dokaza. Ima značenje nepobitnog dokaza. Također ima značenje znamenja. Pa ovdje autor kaže reci spoznao sam svoga gospodara kroz njegove ajete odnosno njegove dokaze njegova znamenja Postoje dvije vrste Allahovih ajeta Postoje dvije vrste Allahovih nepobitnih dokaza njegovih znamenja to su Allahove riječi to su Allahove riječi njegove objave konkretno što se tiče nas Kur'an To su njegovi ajeti, njegove riječi, njegova znamenja, njegovi dokazi, nepovitni dokazi. Niko do dan danas nije došao sa ozbiljnim odgovorom na Allahov izazov da dođe se sa jednom sličnom Kur'anskom surom. Kao što vam je poznato, u zadnje vrijeme, prije nekoliko dana ili tako, Ismijavali su se i dakle došli sa surom, jeli, izmišljenom od sebe surom. Međutim, dakle, Allahov govor je Allahov govor, nadnaravan govor, ne dakle, obični ljudski govor da se može tek tako lahko oponašati, da se može doći s njim. I ukoliko uzmemo jednu... Najkraću Kur'ansku suru, to je sura El Kevthar u samoj njoj, najkraćoj suri, dakle sa tri Kur'anska ajeta, sa deset riječi u ta tri Kur'anska ajeta možemo da najđemo na velike nadnarodnosti, muđize. Kaže uzvišeni Allah, inna ea tajinake El Kevthar, nigdje u Kur'anu se ne spominje ea tajinake i El Kevthar osim u ovoj suri li فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَنْهَرْ Nigdje u Kur'anu do u ovoj suri se ne spominje فَصَلِّ Dakle, ova riječ samo se spominje u suri Al-Kewser kao što se Al-Kewser spominje samo u toj suri Dakle, ove riječi koje su spomenute u suri Al-Kewser spominju se samo u njoj, nigdje drugo Nad naravan Allah subhanahu wa ta'ala govor Dakle, nema ponavljanja Ljudi pokušavaju da ponove Allahov govor, da dodaju nešto od sebe da to liči na Allahov govor. Uzvišeni Allah u najkraćoj suri sa najkraćom surom izaziva sve. Dođite vi sa nečim. Evo, Uzvišeni Allah kaže: "Fasalli li rabbika wanhar". Nije se, dakle, ova riječ "inhar" ne spominje do suri do suri Al-Kawser. Dakle, i mnoge druge, mnoge druge stvari Dakle, pa niko nije došao sa ozbiljnim i nemoguće je da dođe jer je Allahov govor, Kur'an, njegove riječi to su jasni, nepobitni dokaz uzvišenog Allaha subhanahu wa taala. Te riječi ukazuju na njega, na njegovu jednoću, da je uzvišeni je Allah jedan jedini i da niko nije kao on i niko ne može da dođe sa onim sa čime on dolazi. Pa našega gospodara uzvišenog Allaha upoznajemo putem njegovih riječi putem njegovih ajeta, putem njegovih Allah, subhanahu wa ta'ala, svakako govori o sebi. Govori o sebi. Ajetul kursi, je tako? Kroz ajetul kursiju upoznajmo našeg gospodara, Allaha, subhanahu wa ta'ala, 255. ajet, sure El Beqara, na 42. strani, u Kur'ani Kerimu. Dakle, cijeli ajet u sebi sadrži deset rečenica, sve te rečenice govore Allahu subhanahu wa ta'ala zbog čega je ajatul kursi naj najanski ajet u cijelom Kur'anu dakle najuzvišeni najvrijedniji ajet u cijelom Kur'anu zašto zato što govori Allahu subhanahu wa ta'ala Allahu la ilaha illa huval hayyul qayyum la ta'khudhu sinataw wa la do kraja ovog ajeta uzvišeni Allahu pisuje sebe pa kroz taj ajet i slične ajete poput zadnjih Ajeta u suri, u suri El Hašr, jel' tako uzvišeni Allah sebe opisuje, El Melik, El Quddus, i dalje, dakle, opisuje sebe. Pa upoznajemo Allaha subhanahu wa ta ta'ala kroz ove, dakle, konkretne ajete u kojima se spominje On, njegova lijepa imena, njegova uzvišena svojstva. Upoznajemo našeg gospodara kroz njegove naredbe, njegove zabrane, koliko nam želi dobro, koliko je Allah milostiv prema nama i slično. Dakle, jedna vrsta Allahovih ajeta jesu njegove riječi. Objava. I također druga vrsta njegovih ajeta jesu dakle također, njegova znamenja koja Allah subhanahu wa ta'ala daje u nama i oko nas. Daje dakle svoja stvorenja, ono što je uzvišeni Allah stvorio. Međutim, čućemo sada i izgovora ovog islamskog učenjaka, a također izgovora Allaha subhanahu wa ta'ala, Nisu sva stvorenja Allahovi ajeti. Zašto uzvišeni Allah za jedna stvorenja? Kaže da su to ajeti, a ne kaže za druga stvorenja. Druga stvorenja, imeno ih dakle stvorenjima, na takav način, tom imenicom. Doćim, dakle, druga stvorenja, posebna stvorenja, Allah subhanahu wa ta'ala, dakle, opisuje ih na ovakav način. Dakle, postoje dvije vrste Allahovih ajeta, dakle, njegove riječi i njegova posebna znamenja, dakle, njegova posebna stvorenja. Pa kaže autor, kada budeš upitan, putem čega spoznao si svoga gospodara kroz njegove ajete? Putem njegovih ajeta i putem njegovih njegovih stvorenja. Njegovi ajeti su ili, dakle, njegove riječi upoznajemo kroz njegove riječi ili kroz posebna njegova stvorenja, a i ostala stvorenja. I ostala stvorenja, svako stvorenje na svoj poseban, svojstven način ukazuje Allaha subhanahu wa ta'ala. Prošli puta sam, mislim, govorio o tome. Dakle, Elhamdulillahi rabbila alemin. Sva pripada samo Allahu, gospodaru svih svjetova. Alemin, dakle, ovdje u genitivu je množina riječi alem. Alem je svijet. Alem je svijet, a alemun, odnosno u genitivu alemin, su svijetovi, množini. Zašto se na ovakav način imenuje svijet, alem? Postoji kod nas nešto, također to je arapska riječ, međutim, udomađila se kod nas i mi za nešto ha, kažemo da je alem. A to je dakle na minaretu, je li tako, onaj najvisočiji dio. Na minaretu koji pokazuje da tu žive muslimani. Dakle, to je znak, oznaka, prepoznatljiv znak da tu žive muslimani. Alem dolazi također od, od riječe ilm. Alem ima značenje znaka. Konkretno, kada bismo se vratili na riječnike arapskog jezika, našli bismo da riječ alem ima značenje znaka. Alem također. Ha pas, A vidimo dakle i svijet se imenuje tom, tim terminom, tom riječju. Svijet. Zašto? Zato što je svaki svijet na svoj svojstven način uh, ukazuje znak Allaha Subhanahu wa Tala. Ukazuje na Allaha Subhanahu wa Tala. Znak je Allahove jednoći, Allahove svemoći. Allahu svog svoj buhotnog znanja i slično. Pa dakle kako mi poznajemo svoga gospodara kroz njegova ajete, njegove riječi i njegova posebna posebna je stvorenja. Pa kaže autor: "Wa min ayatihi al-laylu wan-naharu wash-shamsu wal-qamaru wa min makhluqatihi as-samawati as-sab'u wal-arduna sab'u Od njegovih Allahovih ajeta su noć i dan, sunce i mjesec, a od njegovih Allahovih stvorenja su sedam nebesa i sedam zemalja, ono što se nalazi u njima i ono što se nalazi između njih. Ha, Nakon što je rekao putem čega si spoznao svoga gospodara, ako budeš upitan, ti reci putem njegovih ajeta i njegovih stvorenja. Pa kaže, od njegovih ajeta su... Noć i dan, sunce i mjesec, a od njegovih stvorenja su sedam nebesa i sedam zemalja. Zar i sunce i mjesec nisu stvorenja? Zar i noć i dan nisu stvorenja? Zar nije Allah stvorio sunce i mjesec? Zar nije Allah stvorio dan i noć da postoje? Svakako. Međutim, zašto se imenuju ajetima? Zašto na ovakav način se opisuju da su to Allahovi ajeti, sunce i mjesec, noć i dan? Kao što će autor poslije spomenuti riječi Allaha subhanahu wa ta'la. Allah kaže na takav način da su noći dan Allahovi ajeti, sunce i mjesec Allahovi ajeti, a da su nebesa i zemlja Allahova stvorenja. Svakako, i sunce i mjesec i dan i noć su Allahova stvorenja. Međutim, to su nepobitni dokazi Allahove jednoće. Allahog gospodarstva, da je Allah subhanahu wa ta'ala jedan jedini istinski gospodar, da mimo njega nema drugog gospodara. Poznato vam je na 44. stranici, na 43. stranici, na 43. stranici u Kur'an-Kerimu spominje se rasprava, diskusija Faraona sa Ibrahimom, alihissalam, sa Ibrahimom, Kada je taj faraon, kada je taj vladar, kome je data vlast, rekao da je on gospodar. Pa, kaže Ibrahim, salam, doista Allah oživljava i smrćuje. A onda kaže taj faraon, koji je govorio za sebe da je on gospodar, kaže mit. Ja sam taj koji daje život i smrt. Pa se spominje da je zatražio dvojcu ljudi da mu budu dovedeni, jednog je ubio, a drugog je ostavio u životu. Rekavši, evo vidiš da ja dajem i život, ostavio sam jednog u životu i vidiš da ja dajem smrt. Nakon čega Ibrahim spomenuo dokaz, nepobitni dokaz koji je ušutio tog silnika, faraona, zulumćara za sva vremena. Rekao je Ibrahim, alihi salatu sam šta? Fa inna Allaha yati bi-shamsi min al-mashriqi fa'ti biha min al-maghribi fabuhi alladhi kafara. Na konta ga Ibrahim alejselatu slemi spomenu sta sunce. Pa kaže doista moj gospodar Allah daje da sunce izlazi na istoku. Ako ti tvrdiš da si gospodar učini da sunce izađe na zapadu. Učini da sunce izađe na zapadu. Pa je spomenuo jasan, nepobitni dokaz Allahove jednoće, Allahovo gospodarstva. I poslije će autor, i to je normalno, to je kuranski metod, reći da onaj koji je jedini istinski gospodar, taj i zaslužuje da se obožava niko drugim mimo njega. Samo istinski gospodar, onaj koji sve stvara, svim stvorenim vlada, sve stvoreno obskrbljuje, taj i zaslužuje da se samo njemu pada na seždu, da se samo njemu dižu ruke, da se samo na njega oslanja, da se njemu nada da se njegova ljubav traži na prvom mjestu, jel i slično. Pa zašto sunce i mjesec, dan i noć nazivaju se ajetima, dakle, nepobitnim dokazima, im znamenjima, zato, prije svega, što dolazi do njihove smjene, dakle, nisu statični, kao što je riječ o nebesima i zemlji. O nebesima i o zemljama. Dakle, nebesa Gledamo iznad sebe, odnosno nebo vidimo iznad sebe, zemlja, hodimo po njoj, dakle i oni su stalni. Do sunce i mjesec se smjenjuju, dan i noć se smjenjuju. Dan odlazi, noć polahko dolazi kao da nikada dana nije ni bilo, kada nastupi noć u potpunosti. Zatim poslije noć odlazi, dan dolazi kao da noći uopće nije ni bilo i tako. Dok je, odkad je, dakle, Allah subhanahu wa ta'ala to stvorio, do sudnjega dana. Isto tako, sunce i mjesec smjenjuju se. To su, dakle, jasni dokazi Allahove svemoći. Allahov gospodarstva, Allah je taj koji daje da sunce izlazi i zalazi i, dakle, ostali ovi Allahovi ajati. Zbog toga, autor, dakle, Allahova stvorenja koja se svakodnevno smjenjuju kod nas i mi ih pratimo, To su i ajeti, odnosno nepobitni dokazi Allahovo gospodarstva. Po čemu si poznao svoga gospodara? Po čemu poznaješ svoga gospodara? Po njegovim ajetima. A od njegovih ajeta su dan i noć. Ko nam to može dati? Da nam uzvišeni Allah, dakle, oduzme sunce. Kako bismo živjeli? Da non stop živimo u mraku. Ko nam to može toliko osvijetliti dunjaluk kao što Allah može? niko. Da nam Allah subhanahu wa ta'ala uskrati noć. Ko nam može dati noć? U pravom, potpunom smislu, kao što Allah daje niko. Dakle, to samo Allah džel ovala može. On jedini istinski gospodar. Isto tako sunce, isto tako mjesec. I dakle brojne koristi od ovih, jeli, Allahovi stvorenja. Pa je dalje rekao, A Allahu astorenya su 7 nebesa i 7 zemalja i ono što se nalazi u njima i ono što se nalazi između između između njih. Pa je nakon toga rekao odelil dokaz za ovo što ti govorim. Dokaz za ovo što ti govorim jesu riječi uzvišenog Allaha. Pa je spomenu 37. ajet sure Fusilat. Uzvišeni Allahu sure Fusilat na vakav način upravo kaže. Šta kaže? Wa min ayatihi al Od njegovih ajeta, od Allaha ajeta, od Allaha jasnih dokaza, jasnih dokaza koji ukazuju na njega. Zato putem tih jasnih dokaza spoznajemo njega Allaha subhanahu wa taala. Ti kada želiš da upoznati sa nečim, tražiš najjasnije dokaze, da posle nemaš sumnje, da posle nemaš ni malo sumnje da se pitaš pa jeli ili nije. Pa kaže uzvišeni Allah od njegovih jasnih dokaza, njegovih jasnih ajeta, njegovih znamenja jeste noć i dan, sunce i mjesec. Nakon toga kaže: "Latas judu li shamsi wala lilqamar wasjudu lillahi allazi khalaqahunna in kuntum yahtabudun." Nemojte padati na seždu suncu i mjesecu. Jeste sunce ogromno stvorenje. Od njega imamo veliku korist. Mjesec je također veliko Allaho stvorenje. Evo, Allah spominje kao svoje posebne ajete, svoja posebna znamenja, svoja posebna stvorenja. Međutim, niko od stvorenja, makako bio koristan, makako bio ogroman, ne zaslužuje da se obožava. Zato što se obožava stvoritelj, onaj koji je stvorio ta stvorenja. Kako da stvorenje obožava stvorenje? a postoji stvoritelj. Uvijek spomnijemo taj hadis kada je Abdullah ibn Mas'ud radijallahu talan upitao Allahog poslanika alihi salatu waslam o Allahu najdražim dijelima upitao ga je na drugoj strani i o najtežim grijesima Allahu najmržim djelima. pa je poslanik alihi salatu waslam rekao šta en ale nidden, da Allahu smatraš nekoga ravnim upočujući tom drugom Mimo Allahu, koeg Allahu smatraš ravnim, je li ibadet, pa ga na takav način Allahu ravnim, kaže, Allah te je stvorio. Kako ti stvorenje, da obožavaš drugo stvorenje, da drugom stvorenju padaš na seždu pored stvoritelja. Pored stvoritelja. Doće dan kada će nestati sunca. Doće dan kada će nestati mjeseca. Kada će prestati smjena noći i dana. Ostaće, ha, uzvišeni Allah kada nastupi sudnji dan, kako se spominje i u Kur'anu i u vjerodostljnim hadisima, pa smo ta nebesa i zemlju svojim plemenitim rukama. I trese, nakon toga će reći Eynel muluk, Eynel djebbarun, gdje su vladari, gdje su oholnici, Oni koji su na Dunjaluku tvrdili da su vladari, koji su se oholili, uzdizali, nad Allahom subhanahu wa ta'ala, reći će gdje su, gdje su oholnici? Limenil mulkul jeum, kome danas pripada vlast? Limenil mulkul jeum, kome danas pripada vlast? Niko neće odgovoriti. Kako da odgovori kada niko i ne postoji? Sve mrtvo. reći lillahi al-wahid al-kahar lillahi al-wahid al-kahar samo Allahu jedinom onome kome se sve potčinjava onome kome se sve potčinjava sve se potčinjalo jer je sve pomrlo uzvišeni Allah će narediti i srafilu da puhne samo jedan put u sur prolomit se od toga dakle veliki krik izuzetno snažan krik i sve će od njega pomrijeti Drugi puta sve će biti proživljeno. Allah kada nešto odredi, njegova naredba se ispunjava brže nego li što osoba trepne okom. Brže nego li trepne se okom. Allah samo kaže budi i ono bude. E to je vladar, istinski vladar, to je istinski gospodar. To je onaj koji jedini zaslužuje da mu se obožava. Da se obožava, da mu se čini ibadet. Pa kaže uzvišeni Allah, od njegovih ajeta jesu noć i dan. Jasnih pokazatelja, niko ne može dati noć i dan i smjenu noći i dana kako to Allah daje. I od njegovih ajeta jesu sunce i mjesec. Zato ne padajte na seždu suncu i mjesecu, već padajte na seždu onome koji ih je stvorio. Allahu već padajte na seždu. Zašto se spominje sežda? Sežda se spominje kao vrhunac pokornosti Allahu subhanahu wa ta'ala. Zato se kaže jeli, da se ne pada na seždu nikome drugom do Allahu subhanahu, subhanahu wa ta'ala. Padajte na seždu Allahu koji je stvorio i sunce i mjesec ako tvrdite da Allaha samo обожавате такође споменује други доказ из суре אל-араф 54 у којем узвишени аллах каже инна раббакум Аллахуллади халакас-самавати вал-арда фи сетите ајамин сума истива алал-арш یغшил-лјляля-н-нехара йатлубуху хафиса والشمس والقمرا والنجوم مسخرات بامри аля лехул-халк вал-амр факаллаху раббул-алемин Kaže, gospodar doista, vaš gospodar je Allah. Kaže, ko je tvoj gospodar? Allah. Po čemu si poznao svoga gospodara? Spoznaješ da je tvoj gospodar Allah? Ha? Po njegovim ajetima i njegovim stvorenjima. Pa kaže, doista je vaš gospodar Allah koji je nebesa i zemlju u šest vremenskih razdoblja, u šest dana stvorio, a onda se na daršom uzvisio, on tamo noći prekriva dan. Kao da dana nikada nije ni bilo. Jeli, koja ga u stopu prati, a sunce, jeli, i mjesec, i zvijezde su pokorne Allahu. Allah je mu seharat učinio, dakle, njemu podčinjenim a zar njemu ne pripada stvaranje? Ima neko drugi da vas je stvorio? Na početku Allah kaže doista je vaš gospodar. Dakle, onaj koji je stvorio vaš. Vas. Ko? Odaj koji je stvorio nebesa i zemlju. Autor je govorio o suncu i mjesecu, danu i noći, ali isto tako govori o nebesima i zemlji. Pušao pa sa drugim ajetom u kojem se spominje nebesa, u kojem se spominju nebesa i zemlja. Pa kaže onaj koji je stvorio nebesa i zemlju u šest dana ili šest vremenskih razdoblja i onaj koji je stvorio noć i dan I učinio da noć smjenjuje dan, da polahko svojom tamom prekriva dan. Kao što njemu pripada stvaranje, kao što je on jedino to stvorio, njemu pripada i naređivanje. Ako njemu pripada naređivanje, kao što mu pripada stvaranje, onda šta ostaje na tebi? Na tebi ostaje da se pokoriš njegove naredbi. Ela lehu l'halqu al'amr. Zad njemu ne pripada stvaranje, I njemu ne pripada naredba? Svakako. Te barakallahu rabbul alemin. Neka je uzvišen Allah, gospodar svih svjetova. On je gospodar svih svjetova. On je stvorio sve svjetove, kao što je stvorio prethodno spomenuto, stvorio je sve. I kao što je stvorio sve, on je dostojan, zaslužuje da naređuje svima i svi su obavezni da se od odazivaju njegovim, njegovim naredbama. Nebesa, zemlja, sunce i mjesec, dan i noć, uzvišan Allah stvorio i oni postoje onako kako ih je Allah stvorio. Oni se smjenjuju po Allahovom zakonu, po Allahovom sistemu. Ogromna stvorenja u Kur'anu nalazimo da je stvaranje nebesa i zemlje veće od stvaranja čovjeka, teže od stvaranja čovjeka. Međutim, oni se pokoravaju Allahu subhanahu wa ta'ala, kada je uzvišeni Allah, emanet vjere ponudio nebesima i zemlji. Oni nisu htjeli da prihvate emanet vjere, odnosno, kako kaže se u tefsirima u tefsiru Ibn Ketira, rahime da ukoliko budu pokorni kao vjernici da budu nagrađeni, a ukoliko budu nepokorni da budu každjeni. Pa su se pobojali. Da prihvate emanet vjere, rekli su Mi ćemo gospodaru tebi dobrovoljno biti pokorni. Dobrovoljno, drage duše, mi se odazivamo. Ha? Mi ćemo dobrovoljno biti pokorni, ne prihvatamo da ako budemo pokorni da nas nagradiš, ne treba nam ni nagrada kako bismo se sačuvali kazne. Dakle, dobrovoljno su prihvatili pokornost Allahu subhanahu wa ta'ala, a prihvatio je čovjek volumen džehula, čovjek koji je nasilnik i koji je neznalica. Čovjek je prihvatio i zato vidimo da ljudi sebi daju na izbor, hoće li da budu pokorni Allahu subhanahu wa ta'ala ili ne. Ljudi i džini, oni se jedino inate, neki od njih svakako dakle pokorni su i posebni su, kod Allaha subhanahu wa ta'ala dolaze na stepen da su pokorni uzvišenom Allahu od Meleka i da su bolji od Meleka, dok drugi su i nađije, oni s kojima će uzvišeni Allah da, napuni napuni je li džehennem pa uzmemo dakle ibreta uzmimo pouke iz svega ovoga kako uzvišeni Allah stvorio je ogromna stvorenja i ona su mu se odazvala i ona su mu pokorna međutim dakle mi ljudi koliko su mi pokorni Allahu i putem čega kako na koji način se pokoravamo Allahu subhanahu, subhanahu wa taala i dali se okoravamo nekome drugom, što je dakle posebno pitanje. Što je posebno pitanje, o čemu će autor jeli da govori da govori poslije. Pa, nakon što je došao sa ovim kuranskim ajtima i sure Fusileti i sure Al Araf, nakon toga, autor kaže, istinski gospodar jeste istinski bog. Istinski gospodar jeste istinski bog. Odnosno, Gospodar, uvijek to ponavljam, osobine istinskog gospodara jesu četiri osobine. Spominju se u 31. ajetu Sure i Stvaranje, vladanje svim stvorenim, upravljanje, uređivanje svega stvorenog i održavanje svega stvorenog. Uzvišeni Allah sve je stvorio. Niko mimo Allaha, jer stoji u vjerodostivnom hadisu, Allah je bio i prije njega nikoga nije bilo. Allah je bio sam, nikoga nije bilo. Zatim je teklo stvaranje. Uzvišeni Allah sve stvorio. I uzvišeni Allah sve stvoreno svim stvorenim vlada. On je, dakle, istinski vladar, svim stvorenim vlada. I on sve stvoreno uređuje. Naprotiv, prije stvaranja nebesa i zemlje, na 50.000 godina je uzvišeni Allah propisao šta će se sve dešavati na nebesima i na zemlji. I on, dakle, uređuje po I on sve obskrbljuje. To su osobine istinskog gospodara. Četiri, četiri osobine istinskog gospodara. Stvaranje, vladanje, održavanje i obskrbljivanje. Ako ima neko drugi, mimo Allaha subhanahu te la da to radi, i on je istinski gospodar, ali nema. Dobro, ako je Allah istinski gospodar, ako jedino on stvara, ako jedino on svim stvorenim vlada, ako on svim stvorenim upravlja i održava sve stvoreno i obskrbljuje, onda on jedini zaslužuje da se obožava. Kako onda mogu ljudi ići i tražiti od drugih, iskazivati strahopoštovanje drugima, prinositi žrtve drugima, padati na seždu drugima, dobiti, obraćati se drugima, moliti druge za korist, za odagnavanje štete, kada uzvišen Allah, subhanahu te la vlada, Kako mogu obožavati stvorenje za postavljati, za postavljati stvoritelja? Šta su ostavili za Allaha? Zato autor kaže Istinski gospodar jeste istinski Bog. Kao što nema istinskog gospodara, nema ni istinskog Boga mimo Allaha. Istinski gospodar je samo Allah i istinski Bog je samo Allah. Nema mimo Allaha istinskog Boga. Zato kada kažemo La ilaha illallah, kažemo nema istinskog Boga mimo Allaha. Nema istinskog Boga koji zaslužuje da se obožava mimo Allaha. Zašto? Zato što nema ni istinskog gospodara mimo, mimo Allaha subhanahu wa ta'ala. Pa nakon što je rekao ovo, istinski gospodar je istinski Bog, kaže... Dokaz tome su riječi Allaha subhanahu wa ta'ala, «Ja juhenna su'budu rabbekum u ledhi halaqakum u ledhina min kablikum la'allakum te O ljudi, obožavajte svoga gospodara». Kome da činite ibadet? Nekome tamo mrtvacu u kaboru, nekom evliji, nekom sihirbazu i slično, Onome koji vas je stvorio, obožavajte onoga koji vas je stvorio, obožavajte svoga gospodara». Zašto? Zato što samo gospodar zaslužuje da bude obožavan. Niko drugi. Obožavati Allaha znači upućivati mu sve ono što on voli sa čime je zadovoljan, od riječi ili dijela javnih, koji se dakle manifestuju u javnosti, ili dakle ono što čovjek jeli nosi u sebi, u svome srcu, od straha, nade, zadovoljstva, ljubavi, čežnje, kako će o tome, ako Bog da biti, biti spomen. Dakle, o ljudi, uzvišeni Allah doziva sve ljude. Zašto? Zato što je on gospodar svih ljudi. On je stvorio sve ljude. On opskrbljuje sve ljude. O ljudi, obožavajte svoga gospodara koji je stvorio i vas i one prije vas. Nemojte samo misliti vi koji sada postojite da je Allah samo vas stvorio. Ne, vi ste samo primjer. Prije vas je bilo mnogo naroda, naprotiv mi smo ovdje zadnji narod na dunjaluku kako je rečeno u hadisu, da smo mi 70ti ummet, 70 narod na dunjaluku, a bićemo prvi dan Hiratu, odnosno prvi obračunavani, prvi ćemo preći preko preko Sirata. Dakle ummet odnosno narod kojem je poslan Muhammed alejhi salatu vesselam, dakle bilo je naroda prije i uzvišeni Allah je stvorio sve. Allah je bio, nikoga nije bilo, mimo, mimo njega. Ovo je, dakle, 21. ajed sura el-Bekare, u 22. ajed u sura el-Bekare se spominje, dakle, ono što može da čini samo istinski gospodar. Pa kaže, arda Obožavajte svoga gospodara koji je stvorio i vas i on je prije vas, da biste bili bogobojazni, da biste se sačuvali Allahove kazne. Ne budete li obožavali Allaha ili ne budete li obožavali samo Allaha? Ukoliko budete uz Allaha obožavali nekoga drugog, onda nećete se sačuvati od Allahove kazne sutra na drugome svijetu jer je širk nepravda najveća nepravda inna shirkun zulmun adzim obožavati nekoga drugog mimo Allaha obožavati stvorenje u stvoritelja je najveća nepravda zar stvorenje i stvoritelj mogu biti jednaki zar stvorenje i stvoritelj e, imaju osobine božanstva samo stvoritelj ima osobine božanstva tamam bilo najveće stvorenje arš, ili e, najodabraniji melek, Džibril, ili najodabraniji poslanik, Muhammed, alaihi salatu sam, niko od njih ne zaslužuje, ama baš ni malo, ni zehru, ni trunku, da im se uputi od ibadeta, jer su oni stvorenja. Ibadet se upućuje samo stvoritelju. Samo stvoritelju, Allahu subhanahu wa ta'ala. Dakle, da biste se sačuvali njegove kazne, Allahovi subhanahu wa ta'la kazne, obožavajte svoga gospodara onoga koji vam je zemlju učinio poput prostirke. Dakle, toliko pogodnom za život, toliko pogodnom za stanovanje na njoj. وَسَمَاءَ بِنَاءَ I koji je nebesa sazdao jedna iznad drugih. وَاَنْزَلَ مِنَسَمَاءِ مَاءَ I koji sa nebesa spušta kišu na nebu, spušta kišu. Feahhrađa bihhi mi neserti rizkan lekom. Pa putem je putem kiše, kada se spusti na zemlju, da je da izniču uh, izničee raznono bilje u kojim je obskrba vaša. Ukojjem je obskrva za vas, nakon toga kaže fela teđallu lillahi and da Antum talemun. Zato nemojte druge Allahu smatrati ravnim. A vi to dobro znate šta? Šta vi to dobro znate? Vi to dobro znate da Allahu nema niko ravan. Kako nema Allahu niko ravan? Pa tako, niko vam ne može zemlju učiniti pogodnom kao što je Allah. Ima li negdje drugo, na nekoj drugoj planeti, da se može živjeti kao što se može na zemlji? Nema. Allah nam je dao da živimo na zemlji, niko drugi. Nema nikoga da može... Držati, sačuvati nebesa, kada nebesa počnu da padaju, kada dođe vakat sudnjeg dana, kada se poremete dunjalučki parametri, kada uzvišeni Allah dozvoli da nastupe promjene, cijepaće će se nebesa, komadat će se nebesa. Kako to može sačuvati? Kako to može učiniti da ništa do toga ne dođe? Niko. Allah wa je sve to dao i ono država. Pa kao što nam niko ne može na nekom drugom mjestu na nekoj drugoj planeti učiniti život postojanim, sigurnim, spokojnim. I pogledajte ovdje, počesto se to je prevodi po značenju, ali Allah ovdje kaže ellazi ja'ala lakumul erda firash. Firash u arapskom jeziku jeste posteljica. neko na toj gruboj postelji spava, nema, nego na mehkoj, na udobnoj E uzvišeni Allah tako nam opisuje zemlju, da nam je On učinio takvom zemljom, poput mehke, udobne posteljine u kojoj je život na zemlji takav. I nebesa sazdao, ispušta kišu, On, uzvišeni Allah, i On daje da izniče svako vrstno bilje. Kao što niko ne može dati nam to, sve spomenuto, Isto tako niko onda i ne zaslužuje da bude ravan Allahu, niko i ne zaslužuje da mu se uputi bilo šta od ibadeta mimo Allaha subhanahu wa ta'ala. Na ovo se odnosi se riječi وَاَنْتُمْ تَعْلَمُونَ A vi to znate. Vi to znate da niko, vi to znate i vi ste ubjeđeni da niko nije vaš gospodar mimo Allaha. Niko vas nije stvorio mimo Allaha. On jedini. Niko vam ne može zemlju učiniti tako pogodnom za stanovanje, za život na njoj, mimo Allaha. Niko ne drži nebesa iznad vas do Allah, subhanahu wa ta'la. Niko vam ne spušta kišu i putem nje daje da izniče e, raznovrsno bilje i vaša obskrba u tome, niko vam to ne može dati do Allah. Zato nemojte Allahu smatrati druge ravnih. Niko ovo ne može dati, pa kako onda drugi koje obožavate mimo Allaha, koje uzimate za božanstva svoja, mogu biti ravni Allahu subhanahu wa ta'ala. Zato je autor nakon ovo ovih ajeta iz Sure Al-Beqare 21. i 22. spomenuo riječi, budući da se ovo Allahuje riječi ajeti, dakle, iz Sure al spomenuo nakon toga riječi komentatora Allahujeh ajeta, poznatog mufessira, komentatora, ha? Ibnu Kethira, rahimehullahu ta'ala, poznati komentator Kur'ana, Ibn Kesir, dakle, i njegov dijelomično tefsir imamo preveden kod nas, dakle, sažetak njegovog tefsira, tefsirul Kur'anil-Azim. Dakle, pa Ibnu Kethir, ovaj komentator, nakon ovih ajta i suri al-Bekare, kaže el-khaliqu lihadihi il-ešiha huve il-mustahikuli li-ibade. Onaj koji je stvorio sve ovo, Oni zaslužuje da se obožava. Onaj koji je stvorio sve ovo, koji je stvorio vas, stvara ljude, koji stvara zemlju, stvorio je zemlju, stvorio je nebesa, zemlju je stvorio takvom i takvom, nebesa je stvorio i onih, dakle jedna iznad drugih je stvorio i onih drži pridržava bez stubova, ne vidite nigdje stubove, on uzvišeni Allah je drži On vam daje obskrbu, on vas obskrbljuje, onaj koji daje sve ovo, taj i zaslužuje huvel mustahiq Dakle, on jedini zaslužuje da mu se da mu se upućuje, upućuje i ibadet. Dobro. Nakon što autor kaže, kada budeš upitan ko je tvoj gospodar, odmah reci moj gospodare Allah. Kada budeš upitan, a kako si to saznao da je tvoj gospodar Allah, odnosno kako si, po čemu si spoznao svoga gospodara, reci odmah spoznao sam putem njegovih ajeta i njegovih stvorenja, putem njegovih riječi iz njegove knjige čitao sam njegovu knjigu Kur'an i nalazio sam opise o njemu, njegova lijepa imena, njegova uzvišena svojstva. I također putem njegovih stvorenja, njegova stvorenja ukazuju na njega. Zašto? Zato što niko ne može tako skladno, tako precizno, tako velika, ogromna stvorenja stvoriti. Uzvišan Allah, često to spominjem, na kraju sure Hajj, Hajj, dakle na zadnjoj stranici, kao da se ismijava sa mnogobošcima, izaziva ih i ismijava. Pa kaže da mnogobožci i oni koje oni obožavaju, dakle njihova lažna božanstva, ne mogu stvoriti nikoliko je mušica. Sićušnu mušicu ne mogu stvoriti. Allah je stvorio nebesa. U hadisima, predanjima i govorima, a shaba nalazimo spomen koliko traje jedno nebo, koliko je dakle ogromno jedno nebo, zatim između jednog do drugog koliko ima i slično. Da vas, dakle, ne zamaram tim detaljima. Allah je sve stvorio. Allah je stvorio nas. Kako se kaže, čovjek je najbolji dokaz Allahove svemoći i postojanja Allaha subhanautala. Najbolji dokaz postojanja Allaha subhanautala jeste čovjek. Kako kaže šejh Pezić, čudim se hirurgu, kada otvori čovjeka, hirurgu koji ne vjeruje u Allaha koji otvori čovjeka i treba da mu radi operaciju, pogotovo komplikovanu, kada vidi, dakle, ljudski organizam, čudim se takvom čovjeku koji ne vjeruje u Allaha subhanahu wa ta'ala. Kada vidi, dakle, Allaho davanje, kada vidi Allaho stvaranje, kada vidi jasan dokaz postojanja Allaha subhanahu wa ta'ala, i dalje, dakle, okreće svoju glavu i nati se, jeli, i odlazi. Pa kaže autor, kada budeš upidan, ko je tvoj gospodar, reci Allah. Kako si spoznao svoga gospodara kroz njegove ajete i njegova stvorenja? E, eh, nakon što pojašnjava kako da spoznaš svoga gospodara, onda ti pojašnjava tvoje obaveze prema gospodaru. Gospodar je onaj kome se pokorava, kao što Allah i kaže, Ela -halq a zar njemu ne pripada stvaranje, odnosno gospodarstvo i naredba svakako. Ako njemu pripada stvaranje, njemu pripada i naredba, a nama pripada šta? Nama pripada da mu se pokoravamo. Pa nakon toga, autor Rahimehullahu ta'ala kaže, eh, taj istinski gospodar je istinski bog. Njega trebamo obožavati kako, na koji način, autor poslije, poslije dakle, govori, jeli, i spominje, spominje šta je sve, samo kao primjer, šta je sve, ibadet odnosno kako na koji način obožavati Allaha subhanahu wa taala dakle nakon što je spomenuo riječi Ibn Kesira rahimehullahu taala stvoritelj svega ovoga je e, dostojan i zaslužan da se obožava nakon toga kaže u an wa'l ibadeti lati amara allah biha mislul islami wal imani wal ihsani wa minhu ad-dua itako dale kaže a od Vrsta od primjera i badeta koje nam je naredio Allah jeste Islam, iman, ihsan. Dakle, dalje spominje kako, na koji način obožavati svoga gospodara. Iz čega autor želi da ti kaže, nije dovoljno samo da spoznaš da je tvoj gospodar Allah. Pazi, o čemu govori? Govori o pitanju koje ćeš biti pitan u kaburu. Ko je tvoj gospodar? Tvoj gospodar je Allah. Reci, budeš upitan, kada budeš upitan, reci, moj gospodar je Allah. Ali te riječi i postojanost u tim riječima, da budeš učvršćen u kaburu, da izgovoriš te riječi, da daš taj odgovor, to nije samo da spoznaš gospodara, već šta? Da obožavaš gospodara. Da svoj život posvetiš obožavanju Allahu Subha Allaha subhanahu wa ta'ala zbog toga, zbog obožavanja samo Allaha subhanahu wa ta'ala, Allah će te učvrstiti. Kao što Allah i kaže isbit ullohu lezina, amenu bil kauli sabi filhajati dunjalu Fila Ahra. Allah će vjernike, takkle onei koji su vjerovali istinski u njega. učvrstiti postojanom riječju u životu na dunjaluku i na drugome svijetu. Kažu komentatori u životu na dunjaluku pred smrt. Još dok budeš na dunjaluku, Ako si bio vjernik, istinski vjernik, obožavao Allaha subhanahu wa ta'ala, samo njega, ne smatrao mu nikoga ravnim, Allah će te pred kraj tvojega života dok si još uvijek na dunjaluku učvrstiti u izgovaranju riječi la ilaha illallah. La ilaha illallah". Da prije negoli ispustiš svoju dušu, odeš sa ovoga svijeta i izgovoriš ove veličanstvene riječi. A došlo je u hadisu čije zadnje riječi budu la ilaha illallah ući će u džennad. Nemojmo misliti da je ove riječi lahko izgovoriti da ih može svako izgovoriti pred smrt. Jer pred smrt Izlazi dakle ono što se nalazi u čovjeku, pokazuje se čovjekova suština. Ne Nemojmo zaboraviti hadis Abdullaha ibn Mas'uda, radijallahu talan, kod Bukhari i kod muslima, poduži hadis u kojem poslanik sallallahu alaihi selleme kaže tako mi onoga u čijoj je ruci moja duša, doista će biti ljudi koji će svoj život, cijeli svoj život činiti dijela stanovnika dženneta činiće dijela stanovnika dženneta sve između njih i dženneta ne bude koliko je lakat. Odnosno, toliko blizu će biti dženneta samo da umru i da uđu u džennet, pa će ih preteći ono što je zapisano u knjizi i će raditi dijela stanovnika vatre i umriti na tome i ući u vatru. Kažu komentatori, a što se može dakle i uočiti i iz eh, poglavlja u kojima Imam Buhari spominja ovaj hadis, dakle, kaže se da je ovdje riječ o licemjerima koji su činili dobra djela na oči gled ljudi, dakle to su ljudi uh, ustanovljavali, taj čini dobro djelo, ali samo Allah zna šta je u čijim srcima. Pa će dakle pred smrt izaći, To nevjerstvo, to licemjerstvo, izaći pred smrt, mora se suština čovjeka obistini, da se obistini pred smrt. Čovjek više ne može sobom da vlada. Izlazi dakle ono što se nalazilo u njemu. Zato nemojmo misliti da je Allah koji izgovotila ilaha ila Allah. Upravo ti licemjeri, oni nastoje da prevare Allaha, a u stvari oni na kraju vudu sami sebe prevare. Misle da mogu tako lahko dakle, proživjeti ovaj život, iako, a, tvrde da, iako prihvataju da postoji a, drugi a, svijet, drugi život, misle da će i tamo jeli, moći prevariti. U stvari, oni na kraju budu prevarni, sami sebe prevaraju. Nije lahko izgovoriti riječi ilaha ilallah. I koji je prisustovao ljudima na umrlu, ko je bio pored ljudi na umrlo različitih ljudi i vjernika i nevjernika to može da posvjedoči da budeš kod čovjeka koji je svoj cijeli život proveo u komunizmu a njegova žena bila vjernica stari ljudi nisu znali za propis uh, življenja dakle žene vjernice sa nevjernikom psuje joj njenog gospodara kojem pada na seždu na samrti. ona njega podstiče ajde reci izgovori, sluša od nje, sluša od nje riječ i od drugih, recila la ilaha illallah, on psuje onoga koga ona obožava, kojim pada na srdu. Ne srstu. Iako vidi da sto zadnje zadnji života, ne može da kaže. Zašto? Dolazi suština njegova do izražaja. Zato nemojmo misliti, ako se tako lahko ne može izgovoriti na dunjalku, da će se lahko moći izgovoriti u kaboru, u kaboru pogotovo U kaboru pogotovo, prošli puta sam govorio kada dođu meleki, munkir i nekjer, u svom posebnom izgledu i progovore posebnim govorom, kako kaže Ibnu Kesir Rahimahullahu Tela, da dođu među skupinu ljudi. Da dođu među skupinu ljudi. Razbježali bi se ljudi od njihovog izgleda i od njihovog govora. Ti, kada tebi samom dođu u kabor na takav izgled, i progovore takvim govorom, takvom žestinom, misliš da ćeš biti o sebi pri sebi, da ćeš se moći znaći, tada će moći da progovara samo ubjeđenje. Pa u što budeš ubjeđen? A ubjeđenje jeste ono po čemu si živio. Ubjeđenje se kuje, ubjeđenje se izgrađuje, dakle, radom, dijelima. Vjeruje se, prihvati se srcem i onda, dakle, to se učvršćuje djelima. Djela su od imana. Ne može čovjek govoriti, tvrditi da vjeruje, a nema nigdje dijela. Dijelima se, dakle, pokazuje, pokazuje, pokazuje iman. Zato autor, dakle, pojašnjava, kada Tvrdiš da je Allah tvoj gospodar, kada tvrdiš da si spoznao svoga gospodara, onda dokaži da si ti njegov rob, a da je on doista tvoj gospodar. Kako ćeš dokazati? Tako što ćeš mu, tako što ćeš mu učiniti i baditi. A šta je i baditi? I baditi je to, to, to, to, o čemu ako bog da, ako Allah dadne života i zravlja, a, govorit sljedeći puta, dakle u ovom terminu u Torkom. Molim Allah subhanahu wa ta'la da nas učini njegovim iskrenim robovima, da robojemo samo njemu, vabud rabbeke hata tije ke obožavaj svoga gospodara sve dok, ti, sve dok ti ne dođe smrt, da nas učini od takvih njegovih iskrenih robova, da samo njega obožavamo svim onim što on voli, sa čime je zadovoljan od riječi ili dijela, dok smo živi, da svoj namaz i sve svoje obrede i svoj život i svoju smrt, naše zadnje trenutke, dakle, Založimo za Allaha subhanahu wa ta'ala, posvetimo samo njemu Allahu subhanahu wa ta'ala jer je on jedini istinski bog kao što je on jedini istinski gospodar, njemu nema nikoga ravni, njemu nema, on nema sudruga, on nema sudruga koji se obožava, koji se smije obožavati, može obožavati kao što to jedino može on Allah subhanahu wa ta'ala. I molim ga subhanahu wa ta'ala da nas učini istinskim sljedbenicima njegovog poslanika Muhammeda alaihi salatu wasalam, da nas učini od onih koji slušaju, a zatim slijede ono što je najbolje i molim ga da ove riječi budu dokaz za nas, a ne protiv nas sutra na drugome svijetu. Da os Allah nagradi svakim dobrom naobasvejeta olhamdulli lehjoro bilanemin ho sallahhumgala nabi